כל ישראל מירושלים, בוקר ושלום רב, השעה שש. היום יום שני, כ"ח בניסן תשע"ד, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, 28 באפריל 2014. היום שלושה עשר יום, שם שבוע אחד ושישה ימים בעומר. הנה החדשות מפי קובי בר -קיי. אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה היום ייפתחו בעשר בבוקר בהשמעת ספירה של שתי דקות ברחבי הארץ. אחר כך יתקיים טקס הנחת הזרים ליד האנדרטה למרד גטו ורשה ביד ושם. באוהל יזכור ובמשכן הכנסת יהיה טקס לכל איש יש שם. בצהריים יתקיים מצעד החיים באתר מחנה השמדה אושוויץ בירקנאו בפולין. אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה נפתחו אמש בעצרת הממלכתית ביד ושם בירושלים. נשיא המדינה שמעון פרס אמר כי ישראל חזקה היא ההרתעה בפני כל ניסיון לשואה נוספת והתשובה שלנו לאימת האנטישמיות. ראש הממשלה נתניהו אמר בעצרת כי חובתו העליונה להבטיח שלא תהיה עוד שואה ולא להשלים עם שאיפותיה של איראן בתחום הגרעין.